وَنُصَلِّ وَنُسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سَيِّدِ الْمُرْشَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمْعِهِ Ayuhal mu'minun اتقوا الله وُوصikum وإياي بتقوى الله فَقَدْ فَاذَا الْمُتَقُونَ مسلمين dan مسلماء من المدahan سبحانه وتعالى di dalam subah hadis, riwayat daripada Abi Kabshah, Amr bin Saad Al Anmari, radhiyallahu anhu, "Anahu seminggu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam" yang kul, "Talatha uqsimu alaihi وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد ما ظلمة فصبر عليها إلا ذلك الله عزه ولا فتح عبد باب مسأله إلا فتح الله عليه باب فقه او كلمة نحوها واحدثكم حديثا فاختظوه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر عبد رزق الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق نية يقول لو أن لي مالا لا عملت بعمل فلان فهو النيته فأجره ما وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا فَهَذَا بِأَخْبَتِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانًا فَهُوَ نِيَّتُهُ فَوِذْرُهُمَ سَوَى atau kama qala riwayat ibn al-Jirmiri sahabat nabi nama dia Umar bin Sa'ad an al-Annari radhiyallahu dia menceritakan kata dia aku dengar nabi SAW bersabda Nabi kata ada tiga golongan manusia yang aku bersumpah. Nabi SAW alaihi wasallam kata ada tiga perkara yang aku bersumpah ke atasnya. Yang pertama, manaqha malu 'abdin min sadaqah. Nabi sumpah orang yang memberi sedekah <tid> tidak akan miskin. Nabi sumpah Nabi kata, mana-mana orang yang bagi sedekah, sedekah itu tak akan menyebabkan dia jadi meskin, jadi sikit arta. Dan Nabi kata, wala zulima abdun mazulamah, fasabara alaiha illa zaadahu allahu aizah. Dan yang kedua, Nabi SAW bersumpah, mana-mana orang yang kena zalim dan dia sabar di atas kezaliman yang menimpa dia Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menambah kemuliaan pada dia kalau betul kita kena zalim kalau betul memang kita kena zalim kalau betul-betul kita kena zalim walaupun orang nampak pada mata seolah-olah kita hina orang kata orang cerja orang fitnah orang musnahkan hidup kita dan sebagainya nampak macam hina tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mulia dan akan sampai satu hari orang tahu akan kemuliaan kita yang ketiga nabi kata wala fataha 'abdun baba masalah dan tidaklah satu orang manusia yang membuka pintu mitsa Tidaklah seorang manusia yang suka meminta-minta illa fataha Allah 'alaihi baba faqri. Malaikat Allah Subhanahu akan jadikan dia orang yang fakir dan miskin. Kalau dia jenis suka meminta-minta. Nak kata miskin apa kedana tak juga, tapi jenis suka meminta-minta. Allah Subhanahu wa taala kan pastikan dia ni akan jadi manusia fakir sampai mati. Ataupun di dalam sebuah hadis juga disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innamad dunya li arba'ati nafas. Nabi kata dunia ni di dalam dia ada empat golongan manusia. Golongan pertama abdul, rezakah Allah malan, wajman, fahu yataki fihi rabbah, wafilu fihi rahimah, wya'lamu lillahi fihi hakah, fahadz bafbal manazil. Golongan pertama Nabi saw kata, seorang manusia yang Allah bagi dekat dia harta benda, benda dan Allah bagi dekat dia ilmu. Ini golongan pertama Dunia ni Nabi kata dia ada empat jenis manusia Manusia jenis pertama Allah bagi dekat dia harta Allah bagi dekat dia ilmu Dia ringgit pun banyak Ilmu pun ada Dengan duit ringgit yang ada ke dia Dan dengan ilmu yang ada ke dia Rabbah. Dia bertakwa pada Tuhan dia Bila ada ilmu Dia jadi satu orang yang bertakwa pada Tuhan Bukan senang kan tuan Nak dapat ilmu ni bukan senang Nak mengaji ni susah Nak mengaji ni Nak boleh kejadi diri kita orang yang lupi mengaji ni susah Kalau senang Sejaklah taman keria malam ni semua ada di surau Hak main-main, tak main-tak main Asal kata apa Kan Hak nak main-main, tak mau main asal kata apa tak berasa nak main. marah pula lagi orang mai parking kereta depan rumah dia nak buka taman kreatif ada lah, taman lainlah taman kreatif ni depa mengalu-alukan orang mai parking depan rumah depa okay. tapi mengaji sudah bila dia seronok dia dia dia marah bila tengok orang nak pergi mengaji jadi nak boleh kejadi diri kita ni orang yang nak pergi mengaji mengaji ni susah kan? nak kena bawa kitab nak pergi duduk buka tengok nak korbik kitab guru mengajar susah belum cerita nak mengamalkan ilmu lagi nak cari ilmu tu dah susah dah kalau tak mau mengaji ni seribu dalik balik kerja lambat letih kerja banyak nak buat Karanglah. Satu muku boleh karang. Kalau tak mahu. Kalau mahu ni seribu daya. Surah kata lelah mana lah. Balik sampai rumah tujuh suku tak jalan ni. Tujuh tiga puluh lima ada surat. Kalau mahu. Manusia ni nak seribu daya. Tak mau seribu dalih. Mana-mana manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia ni. Jadi satu orang yang banyak ilmu. Ini anugerah tuhanlah. Bukan semua kan Tuhan nak bagi dia ni jadi manusia yang berilmu. Maka Nabi SAW kata manusia jenis yang pertama ni. Manusia yang Allah bagi ke dia harta benda dan Allah bagi dekat dia ilmu. Dia ada harta dan dia juga orang yang berilmu. Dengan harta, dengan ilmu yang Tuhan bagi kat dia. rabbah Dia bertakwa pada Tuhan. Duit ringgit digunakan untuk jalan ugama ilmu yang Allah bagi betul-betul meningkatkan takwanya. Begitu. Wa yassilu fihi dia hubung silaturahim. Dengan ilmu yang ada kat dia, dia jadikan semua orang ni sebagai sahabat dia. Dia cuba meminimumkan musuh dia. Dia cuba meminimumkan musuh kita ni. Lagi lagi ramai musuh lagi susah, bukan lagi senang lagi ramai musuh, lagi susah kita nak hidup susah, kita nak bergerak dalam masyarakat susah, kita nak bercakap susah, musuh ramai sangat lagi ramai kawan lagi mudah maka orang yang berilmu dia akan pastikan dia menghubungkan silaturahim dengan seberapa ramai orang, seberapa ramai yang boleh dia jadikan kawan dia wa lillahi fihi haqqan dan dia tahu pada harta dia ada hak Allah. Hak mana bahagian zakat dia buat keluar zakat. Tak ada tipu siapa-siapa, tak ada tipu Tuhan, tak ada si tak apa-apa. Hak mana yang bahagian zakat sudah betul dia, dia pasti akan buat keluar bahagian itu. Fa hadha bi afdalil manazil. Nabi kata ini orang yang paling baguslah. Dia duduk pada kedudukan yang paling tinggi paling hebat, paling baik Allah bagi ilmu Allah bagi harta, ilmu dan harta digunakan dengan jalan yang dikehendaki Allah satu golongan kedua wa'abdun razaqahu allahu ilmah walam yarzuqhu malah golongan kedua Allah subhanahu wa ta'ala bagi dia ilmu harta tak ada Tuhan bagi ke dia kaya raya Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia ilmu ni melimpah ruang tapi duit tak ada. Ini golongan kedua. Dia jadi satu orang manusia yang niat dia cukup cantik. Ilmu yang ada kat dia, dia manfaatkan cukup-cukup. Dia beramal dengan ilmu yang ada kat dia. Orang main nak tumpang belajar, dia mengajak orang dengan ilmu yang ada kat dia. Dia betul-betul mempunyai niat yang cukup baik iaqul bahkan dia kata lauanan limal la amiltu bi amali fulan bahkan dia berniat ingatlah hati dia kalau Allah bagi dekat aku harta dia kata aku nak sedekah harta aku macam orang kaya tu sedekah harta dia dia ingat macam tu Kalaulah Allah subhanahu wa taala bagi kat ke aku kekayaan dia kata aku nak guna kaya ni untuk nak memakmurkan Islam dia ingat macam tu maka orang yang macam ni fa wa niyyatuh fa ajruhum tasawa walaupun itu niat dia dia tak belanja harta dia untuk jalan Allah pasti tak ada harta tapi dia berniat kalau ada harta dia nak belanja pada jalan Allah dia ni dengan kawan yang ada harta yang belanja pada jalan Allah pahala sama pahala sama begitu dan yang ketiga wa abdun razaqahu Allahu malan 'ilma satu orang yang Allah bagi dekat dia harta, tapi ilmunya tak ada. Ini pula harta banyak, ilmu tak ada. Apa jadi? Bahwa yahbi tu finalihi bira'iyahil. Maka dibelanjakan harta dia pada jalan yang tak betul, kerana tidak ada ilmu. La yattaqifihi Rabb. Dia langsung tidak takut kepada Tuhan. Dia. Ha? Duit ringgit Tuhan bagi, ilmu Tuhan tak bagi. Hari hari bilang duit. Hari hari bilang duit. Bangkit pagi bilang duit, nak tidur malam bilang duit. Hari hari bilang duit. Sampai bini dia pun nak lemah Bini dia kata abang tadi bukan bilang dah ke? <tik> Aji bakhil kan. <tik> Tapi bini dia kata abang tadi bukan bilang dah ke? Dia kata tadi bilang-bilang pula apa salahnya dia. tu kerja bilang duit aja. Ilmu tak ada, apa tak ada mengaji tak mau apa pun tak mau, kira duk kumpul duit aja di rumah. Ada golongan yang macam ni, Nabi SAW kata Allah bagi ke dia harta, Allah tidak bagi ilmu. Maka dengan kerana tidak ada ilmu, dibelanjakan harta pada jalan yang tidak betul, tidak takut Tuhan. rahimah Langsung tak menghubung silatul rahim dengan siapa-siapa. Sebab dia melihat orang sebagai orang yang nak pinjam duit dia. Dia jadi lugu itu. Dia jadi macam tu. Orang mai rumah dia dia kata ni nak mai pinjam duit. Dia jadi lembut. Sampai adik beradik mai dia kata ni nak mai perhabis beras aku. Dia tu ingat tak elok aja kat orang. Maka dia tidak ada. Tidak ada hubungan silaturahim dengan siapa-siapa. Hidup penuh dengan buruk sangka. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ fihi حَقَّ Dia tak ambil tahu Apa ha Allah yang ada dalam harta dia Zakat tak akan dikeluarkan sekali-kali Dia kata aku susah payah cari duit Senang-senang nak bagi ke orang Dia kata tak ada apa Aku tak ada nak bagi فَحَاذَ بِأَخْبَةِ الْمَنَازِي Nabi kata ini orang yang duduk Pada kedudukan yang cukup tak elok Dia kata dia yang keempat wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma dia kata dan yang keempat manusia yang Allah tak bagi apa kepada dia harta pun tak ada ilmu pun tak ada fahwa dia kata lawa an lamalan la amiltu fihi bi amali fulan harta tak ada ilmu tak ada angan-angan aja ada dia kata aku kalau Tuhan bagi kaya dia kata ei dia kata aku tentu akan simpan duit aku tak bagi kat Zabar duduk hangat-hangat lagu tu sudah miskin tak ada arta ilmu tak ada duduk panjang hangat-hangat yang mengorgikan pula dia kata aku kalau aku ada duit aku tak nak bagi kat Zabar ni golongan yang keempat itulah niat adalah hati dia maka balasan yang Tuhan nak kenalkan kepada dia sama dengan orang ada duit tapi tak mau nak guna pada jalan kebajikan sama Tuhan akan bagi Balas terhadap pada dia Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Hadis itu hadis sahih, Riwayat Imam Al-Kirmid Semalam kita baca hadis di Masjid di Batu Cerita pasal Nabi SAW Nabi Muhammad SAW Seperti yang diceritakan oleh Hadam Nabi Yang juga sahabat Nabi Anas bin Malik Anas kata ma Dia kata Nabi Muhammad ni aku jadi sahabat dia, aku jadi khadam dia pun nak ceritakan hangpa. Yang kata Nabi Muhammad ni siapa juga mai jumpa dia minta tolong daripada dia namu Islam. dia tentu tolong. Ni yang kata Nabi Muhammad ni kalau ada satu orang mai jumpa dia, mai jumpa mai minta tolong atas nama Islam, Nabi tentu tolong, dia kata. Bahkan, dia kata satu hari, Jai'ahu rajul. Main satu orang laki-laki, ketua kaum, main jumpa dia. Nabi bagi dekat dia kambing penuh satu lembah. Lembah itu penuh dengan kambing. Dia bagi semua sekali kambin tu. Bagi dekat dia ni. Sebab apa? Sebab dia ni ketua kaum. Bagi ke dia banyak. Dia nak ok balik ni semua kepada kaum dia. Sehinggakan ketua kaum ni. Apabila dia terima kambin yang begitu punya banyak. Dia balik kepada kaum dia. Dia kata. ya aslimu Dia kata. Wahai kaum aku. Masuk Islam. Terus ada tunggu. Dia kata. Ni, dia pergi jumpa Nabi Muhammad, pergi minta tolong, dia duduk sangka Nabi nak tolonglah cakap-cakap bagi dua tiga tirahan, bagi cakap-cakap satu dinar, dia ingat macam tu. Tapi pergi minta tolong, Nabi SAW bagi ke dia kambing satu lembok, Nabi bagi dia terkejut dia tak sangka nabi nak bagi banyak macam tu dia terima terima pemberian yang dia tak sangka ni balik kepada kaum dia dia kata ya kaumi aslimu dia kata wahai kaumaku masuk Islam dia kata tak usah tunggu فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِعَكَ مَنْ لَا يَخْشَ الْفَقْرَةِ Pasal, dia kata Nabi Muhammad ni. Yang kata Nabi Muhammad ni, dia kalau dia bagi sesuatu dekat satu orang, dia ni seolah-olah manusia yang tak takut miskin. Hak mana tu ada bagi? Dia bagi tu tengok ke cara dia bagi. Tu dia ni seolah-olah manusia yang tak takut miskin kita kalau nak bagi tonton-tontonlah kadang bagi kat orang nak bagi kat anak pun enggak kan? anak main min main duk kecek mak dah temaklah saya ni lula ni musim hujan apa semua duk pi kerja dengan tak ada kereta ni susahlah naik motor mak tahu lah hujan kok jalan apa, -apa. nak riand duit nak beli kaitan okey mak ni pun dengar tak pergi habang kat lah dia kata, nu apa nama nu, dia ni selalu jadi loyal lagu lah. Ni duk abang. Kesian juga duk bolang. Main musim hujan ni, lagu tu, bumi apa semua tu ni, kita faham lah, ni nak hutang duit lah. Sengak, tak kata apa lah, masa orang nak hutang duit. Sengak, lagu faham, tak faham lagu tu. Kan? yang mak ni pun kata lah tolong pergi pergi dia ada abang dia pun ada lima ratus lima ratus nak beli reta main abang kat pak kalau ada lima ribu boleh dengar lah kan tokoh cakap seribu dua ada lima ratus main tu ketik mak dia nak minta duit berapa ada lima ratus lima ratus nak beli reta abang kadang naik motor tu sampai kaput macam <tas> kata pak dia kan mak ni duk ngongit-ngongit duk minta juga kan tak kata apa sengah masuk bilan bilik ni berkolong duduk kira kan? kira-kira-kira beri mulut kira-kira-kira beri mulut kira-kira-kira tengok kira -kira kira -kira -kira -kira. ada pun lima ribu lima ribu bagi seribu sudah tu dengan nak dengan nak no? no? ada lima ribu bagi seribu sudah takkan nak pergi sampai lima kot tiga-tiga pun banyak Eh, kan bini kata tu bagi seribu nak beli-beli apa bini kata beli yang kata buruk-buruk dulu sudah Kelas. tu dengan, no, anak kan boleh bagi 1000 tu pun buka main, duk ulang tanya ni ambil tanya dah bila nak bayar balik bulan depan tanya, bulan lagi sekali tanya tak dan cukup bulan tanya manusia ni yang kata manusia muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Nabi SAW satu orang yang bukan hadir beradik tak kenal apa pun memang minta tolong ke Nabi Kambin satu lembah Orang bagi ke Nabi Hak orang bagi ke dia tu Dia bagi kat kau ni Balik-balik pergi -balik jumpa kaum dia Dia kata Ya qawmi aslimu Dia kata wahai kaum aku masuk Islam tak Dia kata Kerana yang kata Muhammad ni Dia ni yuhdi apa Bila dia bagi apa-apa pemberian Man la yakhshal Dia ni macam satu orang yang tak takut miskin wa in kana la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama illa yaseera hatta yakuna al-islamu ahabb ilayhi min wa ma 'alayha kata dia kalau siapa masuk Islam dia masuk mula-mula kerana kepentingan dunia tapi selepas tu dia belajar tentang Islam dia ada ilmu tentang Islam tak lambat sahaja, dia akan jadi manusia yang sayang Islam lebih daripada dunia dan isinya. Kalau satu orang masuk Islam, masuk mula tu tujuan dia ada kepentingan. <tuh> masuk Islam pasal apa? Oh, pasal bila jadi orang Islam, ada bantuan duit kepada mu'allah misalnya. Dia kata aku pun dengan... Tak jadi apa, dia kata kalau pun masuk Islam Ada juga, dia perlu bagi duit bulan-bulan Dia masuk Islam mula tu dengan kerana tu Dengan kerana nak bantuan Tiap-tiap bulan Kalau dia masuk Islam kerana tu Tapi lepas dia masuk Islam, dia duduk belajar Belajar Islam, belajar punya belajar Tak lambat Sat aja dia akan sayang Islam Lebih daripada dunia dan istinya Dia lebih sayang Islam lagi Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau belajar kalau tak belajar, sampai tua tak rambut, tak suka ke Islam. Kalau belajar, baru kita tahu rupa-rupanya Islam memang oi rupanya. Kita tak belajar, kita do nampak Islam ni jahat. Kita do nampak Islam ni ketinggalan zaman. Kita do nampak Islam ni suka do sekat apa kita nak buat. Kita do nampak Islam ni betul-betul leceh. Kita do nampak Islam ni nampaknya tak sesuai zaman moden. Kita tak belajar bila kita belajar tengok semua oh uh, uh, kada kalau tak guna islam ruh awak kita ni anda apa kisah jadi di KL lah ni minggu lepas duk cerita pasal tu ya. di KL okey rogol bersiri di KL boleh buat gerakan besar-besaran nak tangkap ni dia rokol orang dia atas teksi dia atas kenderaan awam dia rokol orang ada yang dia bunuh ada yang dia ceterakan dia pergi tinggal tengah jalan dan sebagainya bersiri dalam keadaan orang buat operasi besar-besaran nak tangkap dia ada lagi orang kena apa nak kata tu pun untuk lagi orang nak jadah hukum nak memelihara orang daripada selamat daripada kena benda-benda macam ni marah lagi Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah, kita tolong, kita tengok benda ni tengok sebagai satu orang Islam. Allah Subhanahu bila dia suruh kita, ikut perintah dia, tentu ada kebaikan di sebalik suruh tu Takkan Tuhan nak suruh kita buat satu benda yang akhirnya membawa rugi pada kita. Tak tak mendustabq, tidak tidak masuk akal Tuhan nak suruh buat begitu. Tuhan kalau dia nak suruh kita buat satu benda, tentu benda hak dia suruh kita buat tu ada banyak kebaikan. Kebaikan itu duduk tunggu nak mai kita. Tunggu kita buat aja benda hak dia suruh, dia bagi kebaikan. Tak percaya kepada janji Allah, tak dapat kebaikan ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian ha, Kita kena insah benda ni Kena insah benda ni Jangan dipercakap benda yang kita tidak faham Sebaliknya ambil faham dulu Elok-elok benda-benda ni semua Lepas tu kita percakap Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua InsyaAllah Kita menggunakan Bahrul Madi Jilid 17 mukasharah 75 Kita masuk satu tajuk baru dia kata ba majaa fi it'am is Eh tu yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagi makan orang lapar. Tajuk malam ni kita nak tengok cerita tentang agama suruh kita ni biasakan diri kita jamu makan kepada orang. Buat kenuri ke apa ke semua ini adalah jamu makan Pada orang lapan Dan bagi minum kepada orang yang dahaga mata nah, tentu ingat balik hadis Nabi SAW Nabi cerita tentang satu kejadian Satu orang manusia berjalan tengah padang pasir Kering kontak dahaga Sampai nak kering, sampai nak pecah bengkok punya dahaga Dengan kehendak Allah Allah bagi dia berjumpa dengan satu kawasan ada ayam dia turun merangkak turun dalam tempat ada ayam ni cedok ayam minum sampai puas. Dia merangkak naik balik ke atas, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia jumpa seekor anjing. Anjing yang dahaga, lidah julur panjang duduk jilat pasir. Panas dahaga sampai bukan kepala. Dia turun balik cedok ayam dengan kasut dia, dia bagi anjing diminum ayam yang dia cedok Perbuatan dia pi tolong anjing yang dalam dahaga tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata boleh menyebabkan dia ni dapat janji syurga Allah. Kalau tolong anjing boleh dapat janji macam tu, apatah lagi tolong manusia. Begitu. Apatah lagi jadi engineer, pi buat empangan, nak bagi manusia dapat minum air, lebih lagi dapat pahala kalau sekiranya dia ada niat kerana Allah. Dan anak kita pergi jadi engineer pergi terlibat buat empangan beris di stik macam sorabang 3 hari depan empangan beris dekat stik dia pindah satu kawasan kubung kawasan yang nak buat empangan tu kena kawasan kubung jadi nak kena pindah kubung yang ada lebih kurang 4,000 mayat di situ nak pindah buat pergi tempat lain dok pindah-pindah jumpa 10 mayat yang dah dikebumikan 20 tahun dah tak reput 10 mayat dijumpai yang mayat ni semuanya berusia 20 tahun 20 tahun dah dok kebumi dalam kubur ni bukan sahaja badan tak reput bahkan kain kafan tak reput bahkan keranda nya tak reput Dua hari lepas harian metro muka depan berita harian muka surat 8 keluar berita ni. Siasatan awal yang dibuat didapati 10 orang ni adalah orang yang baik-baik di situ dulu. Dia panggil orang-orang tua lama kampung tu mai tengok. Tengok-tengok subhanallah kita terkejut tengok dia ni mati 20 tahun dah tapi terkena orang bagus apa yang Quran untuk guru di kampung tu dan sebagainya Allah pelihara jasad tidak luput dan sepasai keingkapan tak rosak sepasai apa? saya nak pelihara aurat dia saya cerita benda ni di masjid ikan batu semalam setiausaha masjid bagi tahu kat saya dia kata ustaz kubung kita masjid ikan batu ni ada satu main macam ni ada satu tapi orang tua ni ustaz dia kata depa tau ni masa depa korek nak ke bumi orang lain pula lantuk korek-korek kena keranda dia sedangkan dia dah ke bumi 90 tahun lah, kena keranda dia hai sehingga ingat-ingat depa sang ni lama dah tak ke bumi orang tengok keranda kayu dok elok lagi ni Tanya orang tua kampung tu kata tanya ni tangan dulu simpan siapa dia ingat lagi siapa yang simpan kawal pasal siapa kata dia elok lagi kawal hak je korek liang ni dia dia hanggau tangan dia masuk masuk dalam kerana tu pegang-pegang badan dia elok lagi kain kampan semua pegang-pegang tu dia kata, tengok nampak putih elok. lepas tu bila tanya orang tua kampung situ baru dia bercerita dia bercerita dia ni, ni. dia bercerita sampai mati umur 80 lebih sampai umur 80 lebih baca Quran yang amalanya bukan kata baca hari-hari bila masa pun pergi rumah dia duduk baca Quran sampai umur 80 lebih mata nak tengok Quran tu tak nampak dia minta Tok siak masjid tu Tok siak lama masjid tu pergi cari buluh potong buluh buat bagi lubang tu dia rubuh di bigit mata ni duduk baca Quran sampai macam tu punya cinta Quran ni dia pakai buluh ni baca. Dia bubur di biji mata tu. Topong tengok ayat tu baca. Sampai habis umur dalam keadaan macam tu. Punya duk baca Quran. Tuhan pelihara juga orang macam tu. Orang Tentu Tentulah Kita baik, kita tak baik ni Tuhan tak? Kalau manusia kata kita baik. Sebenarnya tak baik. Tuhan tak? Manusia kata kita ni tak baik. Tapi sebenarnya kita baik Tuhan tahu. Wa min khairin fa bihi 'aliim. Dan apa yang hangpa buat daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui Tuhan tak Tuhan jaga orang-orang bercakap. -orang oh, jumpa 10 orang. Jumpa 10 orang di sit di tempat orang duk kata tak bagus hantar anak belajar Quran. Dijumpa sepuluh orang. Mayan takut. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Al-Qudullah dalam soal su'adah dan sebagainya cerita, kita kena ambil akibat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Buat baik. Buat empangan tu pun baik. Jangan kita kata buat empangan tak baik pula. Buat empangan tu pun baik. Untuk masalah orang ramai. Tu nak buat empangan tu bukan nak buat tempat berkelah. Okay buat empangan tu nak nak buat tempat simpan ayah. Yang ayah ni nak jadi sumber kehidupan manusia di kawasan tu mana-mana orang yang terlibat dalam kerja hidup buat tu kalau dia ingat dia buat ni kerana Allah nak bagi mudah orang minum ayam dengan minum ayam ni jadi kuat boleh tenaga kuat beribadat dengan ayam ni orang sini isu so boleh guna kemudahan ambil ayam semayam dan sebagainya kalau dia ingat macam tu Allah subhanahu wa ta'ala janji baik dekat dia kalau sekiranya dia ni hak Nabi sebut ni bagi anjing minum ayam pun Allah janji surga untuk dia ini kan pula siap Bekala ayat yang begitu banyak kepada manusia nak sokong manusia mudah dalam nak melakukan ibadat kepada Allah sembari nak buat Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah swt. Ketahuilah sedar aku memberi makan orang lapang dan bagi minum orang dahaga itu terpuji pada syaroh memperbuatnya dan beranak dengannya ni benda bagus dia ada dalam hadis lain dia cerita lagi kalau boleh dia kata nak jamu makan ni cari orang yang bertakwa dia kata apa siapa? bila kita jamu orang yang bertakwa makan bertambah kuat lagi dia untuk ibadat pada Tuhan begitu maka apabila datang orang lapak ke rumah kamu ataupun mana-mananya ada orang lapak yang kamu ketahui kemudian kamu beri makan akan dia nascaya dapat pahala bagi itu. Tengok orang nampak lapak dan sebagainya, panggil dia mainkan di rumah, buat bihun bihun goreng atau jamu bagi dia makan. Ataupun kita pergi berjalan mana jumpa satu orang yang kita rasa dia ni miskin semua ni, kita payah duit nak makan pun tak ada. Panggil dia ajak pergi kedai, bagi dia makan, kita bayar duit. Ini dipuji oleh agama dan janji pahala untuk orang yang buat macam tu begitu juga apabila datang orang yang dahaga minta minum kepada kamu ataupun engkau tahu akan siapa-siapa dahaga maka kamu pergi bagi minum nasdaya dapat pahala juga ataupun kita tengok tentang mana orang susah dan sebagainya dibagi kat dia kemudahan makan minum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah ada orang dia nak cari pahala dia main masjid dia main surah ni dia tanya bilayah surah ni sebulan berapa dia ketanya Oh, jawatan kuasa surah abang kata dalam-dalam lima belah lagi. Kata sebulan. Selanjutnya ni, macam inilah. Untuk tahun depan, setahun saya bayar ambil ayam. Oh, malah kan kan? Berapa ramai orang untuk mai guna ayam tu untuk ambil ayam semayang, untuk semayang, untuk boleh malah. Lima belah anggir sebulan, banyak mana pun. Tapi tak ramai orang nak pergi ambil peluang dia tanya pula ni bil api berapa ni Dia kata bil api mahal sikit lah Adalah dalam 45 anggit ke 50 anggit Lalu tu lah tu lah Tak apa Setahun-tahun depan saya punya Saya bayar setiap bulan Setahun Ambil setahun lah Tazahlah kata saya ambil sampai bila-bila Tazahlah -bila, kata saya ambil setahun jangan ya. ya, Bukan pasal apa Takut orang lain nak buat tak boleh Kita nak buat semua ya. Ambil setahun ah, Tidak pun potong sikit Setengah tahun 6 bulan saya Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Bermula dalil yang menunjukkan atas sekalian yang tersebut itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmini. Kata dia an-Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu kata, Kala Rasulullah s.a.w. Ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala juh at'amakullahu yawmal qiyamah min timaril jannah diriwayatkan daripada soal sahabat Nabi salallahu alaihi wasallam nama dia Abis Said Al-Khudri radhiyallahu anhu kata dia bersabda Nabi salallahu alaihi wasallam mana-mana mukmin yang bagi makan dia akan seorang mukmin kerana lapang nasdaya memberi makan akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada buah-buahan syurga mana-mana orang jumpa orang orang Islam orang yang beriman dalam keadaan lapang dia jamu bagi makan esok di sana Allah subhanahu wa ta'ala bagi ke dia buah-buah daripada syurga dan telah datang satu riwayat hadis pada kelebihan bagi makan orang lapang itu iaitu begini kata dia an Abi Zarin radhiyallahu anhu kata Rasulullah s.a.w ta'abada abidun min bani Israel fa'abadallah fi ma'atihi siti na'ana وانطرت العرض فاخبرت فاشرف الراهب من صومعته فقال لو نزلت فذكرت الله فزدت خيرا فنزل ومعه رغيف او رغيفاني فبينما هو في العرض لقيتهم رأت فلم يزل يكلمه وتكلمه حتى غشيا ثم أغمى عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات wa wazana ibada sittina sana dan bidilka zaniyah farujihat azaniyah bihasanati thumma wudi'a ardhif aw ardhifani ma'a hasanatihi farujihat hasanatuhu faghfiralah diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Zar radhiyallahu anhu hadis ini riwayat daripada Abu Zar Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbuat ibadat satu orang ahli ibadat daripada orang Yahudi. Maka berbuat ibadat ia akan Allah itu di dalam satu gerejanya selama 60 tahun. Oh ni Nabi nak cerita dia kata ada satu Yahudi ahli kitab dulu. Dia ni, ni zaman sebelum Nabi lah. tapi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ke Nabi cerita dia ni. Dato' orang Yahudi, ahli kitab ni Dia ni 60 tahun Duk dalam gereja dia Tak terbit, tak terbit, tak terbit, pergi kemana Ibadat saja dalam tu duk. duk dalam gereja tu Duk baca kitab Taurat aja Duk baca kitab Taurat dan beramal Dengan isi kandungan Taurat 60 tahun 60 tahun Duk dalam gereja tak terbit-terbit Dia ni Maka turun hujan di bumi Lalu disuburkannya dan menjenguk rahib itu daripada gerejanya keluar lalu berkata-kata ia adalah hatinya dalam ia memandang hal bumi itu kata dia kalaulah aku turun ke bumi maka zikir akan Allah tentulah bertambah baik tu dia 60 tahun tak pernah keluar pergi ke mana duduk dalam gereja duduk baca Taurat saja tak macam mana satu hari buka tingkap, tengok daripada dalam gereja ni, tengok keluar tengok, oh berasa seronok tengok luar berasa seronok 60 tahun, duk terkurung tapi kemana satu hari, buka tingkap, tengok-tengok di luar ni dengan pokok mengijau dengan orang ram, berasa tak ingin nak keluar maka turun dia serta sekeping roti atau dua keping roti maka dia pun akhirnya buat keputusan dia kata apalah salahnya 60 tahun dah aku duduk dalam gereja ni duduk baca kitab aja hari ni aku nak keluar aku nak keluar tapi aku nak berzikir pada Allah bukan kata aku nak keluar jadi jahat aku nak keluar tapi zikir apa semua jalan macam biasa juga cuma nak keluar daripada tempat aku duduk ibadat ni maka dia pun keluar bawa bekai dua keping roti keluar maka di dalam antara dia di bumi itu lalu jumpa seorang perempuan. Ah ha, tak pernah jumpa ni, duk dalam tu duk baca kitab saja, satu hari keluar, keluar-keluar jumpa satu perempuan manakah. Maka sudahlah ia sentiasa bercakap dengan perempuan itu. Oh ha, tak pernah jumpa, jumpa jumpa, uy syok orang banyak omongan. Oh cakap bersara lembut Dia kata dengan rupa parah segak Dia kata Oh dia kata rupanya Yang kata dunia ni hebat Dia kata Orang oh, tak jumpa Maka mulalah dia Puduk layak perempuan ni bercakap Dia bercakap kau tu bercakap Dia gelak kau tu gelak dan sebagainya Dia kata dan perempuan itu bercakap dengan dia Hingga berkendok ya dengan perempuan itu Akhirnya berzina dengan perempuan itu nak jadi bukan susah nak jadi bukan susah itu sebab dalam Islam dia ada kahed dia kata status Israel tutup segala lubang-lubang yang boleh menjadikan benda tak elok tutup dia tak mau kita biar benda ni semua hidup jadi maha wajal elok maksiat dan sebagainya maka akhirnya jadi masalah sosial lepas tu tu pikir macam mana nak selesai Islam kata sadu zaraiq ya. mana-mana lubang yang boleh nak jadikan masyarakat ni rosak tutup buat kalau dah tahu kata naik kelas ni duk jadi punca orang jahat sah sah bagi lesen buka naik kelas kalau dah tahu, kata orang perempuan, dibiarkan keluar bembak, buka dedak sana sini, ikut suka dia nak buka taman dan sebagainya, itu boleh merangsang orang lelaki-lelaki yang kurang iman sehingga berlaku zina. Dah tahu macam tu buat peraturan. Jangan bagi orang pakai buka-buka sana sini. Buat peraturan, mesti tu orang. tidak tak buat. Bagi, buat segala apa-apa nak buat, apa buat ikut suka apa-apa nak apa. buat, jadi masalah sosial. Islam tak mau macam ni. Islam awal-awal. Dia kata, prevention is better than cure. Dia kata, Al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita cegah benda tak elok tu daripada jadi. Lebih baik daripada kita biar bagi jadi. Lebih tu, pilih nak berubat. Tuan, tuan tengok, Islam ni cantik ke tak cantik? Dia haba elok lah. Lagu kita duk kata ke anak kita lah. Anak muda kita. Nak keluar daripada rumah ni setak motor tu. Ha, bom. Kita duk baca Quran pun tak lagi kita boleh langkah turun ni. Kita kata hang ni nak naik motor ke? Kan? Hang nak turun motor naik saya belakang hang? Ha, ha. duk tu nak marah ke? Kan? Dak kalu nak naik motor, buat cara nak naik motor yang pido koyak minyak motor, anak lawan aku duk baca Quran, hang buka minyak motor dak eh? Aku nak mau hal itu. Ya. Anak ni keluar, keluar Keluar depan kita Kona rapat Dutup terbih-bih Balik tadi Kita kata Baik-baik Kata Baik-baik Satu hari Han jumpa dengan lori balak Han jumpa dengan lori ha, Kita pesan dah Kita pesan dah Dengar pesan aku ni Tak dengar Kena Kena Bila kena tu dia dia Kita ada gantung kaki sebelah Gantung tangan sebelah Kita pun bukan nak kesian Kita pergi kata tambak lagi lah kita kata ayah kata lah ke arah itu ni ayah pesan ke tak pesan haa abang main haa penuh mula haa abang main ayah pesan ke tak pesan dulu budak ni pun dah lah tangan ke kaki patah lah tak pergi hal elok pun lama sama kadang kanan runtuh ni dia kata pesan lah, dia kita dengan anak boleh putuh kita pesan awal-awal jangan duduk buah Islam pun dah bucur lah Islam abang awal-awal benda-benda hak boleh jadi lubang kepada punca nak jadi maksiat katuk buah jangan duk buka lubang-lubang ni bila buka esok jadi minyak dengan api ni dia sambak dah jauh dah lagu tu pi duk bubuh minyak di kedai minyak pi duk isap opok tepi duk sahaja cari penyakit bukan tak tahu kata minyak dengan api ni menyambak petrol pulak lagi bukan minyak gas, minyak petrol pi duk bubuh minyak reza tu cuca opok tu isap jadi lugu tu muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah siapa pun lugu tu kalau bantah memang terima akibat bantah dengan Islam pun terima akibat juga sama je ini yang dia nak beritahu si rahib ini ataupun padri ini duk dalam gereja 60 tahun duk baca kitab Taurat ni kulit ke kulit punya duk baca, punya duk baca, punya duk baca satu hari tengok-tengok di luar ni berasa tertarik berasa nak keluar walaupun aku keluar, aku nak berzikir juga bukan kata nak keluar, ni lupa keluar-keluar jumpa dengan satu perempuan mana ke sembang, perempuan tu sembang dia sembang, perempuan tu sembang sudah jadi syok bersembang akhirnya kemudian daripada itu maksud kemudian daripada dia berzina dengan perempuan ni maka pengsan dia Pengsan ni bukan kerana letih. Pengsan kerana takut. Pengsan kerana takut. Jadi ni telah ajar tak? Tak boleh kawal nafsu. Bila dah berlaku zina ni lepas tu teringat balik Allah SWT. 60 tahun aku duduk baca kitab saja. Boleh jadi macam ni. Punya duk menyesal tu punya takut dekat Tuhan tu pengsan. Kelampau punya duk fikir ni dosa hak dia buat ni satu dosa besar yang aku tak pernah terlintas dalam hati nak buat macam mana aku boleh buat benda ni. Punya duk fikir ni pengsan. Maka apakala siuman dia kata bila dia sedap daripada pengsan maka pilah dia kepada satu lopak ayam kerana nak mandi. Nah, dah lepas sedang daripada pencah ni berjalan jalan berjalan, berjalan berpelan-pelan jumpa satu kawasan ada ayah nak mandi di situ lalu mandilah ia dan datang pada masa itu seorang yang datang tengah dia ada mandi di situ dan sebagainya main satu orang lapak meminta ia kepadanya dan dan diisyaratkan oleh orang lapak itu kepada roti dua kepin yang yang ia mahu akan dia roti dia keluar daripada sana jadi buat dua kepin roti nak buat bekai tu tiba-tiba main satu orang lapak dekat dia main-main tu apak kata aku lapak tu tunjuk roti dia ada dua kepin tu maka rahib itu pun memberikan roti itu. dia pun ambil bagi kat kawal lapak Kemudian mati ia. Ha, bukan mati kawan lapang ni. Mati rahib ni. Ah, ha, Kemudian mati rahib ni. Lepas pada dia kawan ni main doa lapang dan sebagainya. Minta uci dia. Dia pun ada dua ke pintu aja. Dan kawan ni pula minta. Dia ambil dua-dua bagi. Nah ambil kahang. Tak lama lepas tu mati rahib ni. Dengan kehendak Allah. Mati rahib ni maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimbang ibadat dia 60 tahun dengan sekali berzina tadi maka beratlah dosa zina daripada pahala ibadat 60 tahun itu. Aid ibadat 60 tahun tu ditimbang dengan sekali dia berzina. Timbang timbang berat zina. Mana kata habihari? 60 tahun itu hancur macam tu saja dengan kerana sekali dia berzina. Begitu. Kemudian, diletakkan pahala dua keping roti yang disedekahkan itu. Tiba-tiba berat pahala itu. Maka dia ampunkan dia oleh Allah. Dia. Roti yang dia bagi ke kawal atas ni dua keping ini, dia bagi. Sedangkan dia tahu dia bagi ini, dia tak ada apa-apa dah. Habis dah. Dia bagi juga dengan kerana ketian dekat kawancuk. Roti dua keping yang dia bagi itu, bila diletak di atas neraca yang menimbang amal dia, berat balik pula kebaikan. Begitu telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. Walaupun hadis ini bukan hadis daripada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, tetapi hadis ini tersimpan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dia ada banyak lagi tuan selain daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmizi, selain daripada Sunan Tiga. Ini dia ada lagi. Di antaranya Ibnu Hibban. Ibn Abduduniyah. Di antaranya lagi, Al-Bayhafi. Ini, ini juga adalah impunan kitab-kitab hadis yang di dalamnya ada hadis-hadis sahih. Oh, dia begitu. Baik, masalah. Bagi minum orang dahaga itu, disuruh oleh syaraf kita. Ini pula nak cerita bagi minum. Bermula dalil yang menunjukkan hadis yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jirmizi kata dia dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dahab saqaahu Allahu yawmal qiyamah min ar-rahiq al-makhthub dan mana-mana orang yang mu'min, yang bagi minum akan seorang mu'min kerana dahaga nescaya bagi minum akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada arak yang dimaterikan sedekah siapa yang di atas dunia ni biasa bagi minum orang dahaga. Tentu dulu, dulu zaman sebelum mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Orang yang duk kerja bagi minum kepada jemaah haji ni, kepada hajj ini, orang yang kerja bagi minum ni ialah Abu Lahab, Abu Ja'al, depa ni dah al hajj dia kata. al hajj maksudnya kerja duk bagi minum kepada jemaah haji kita tahu dah cerita ke hamba ni yang menentukan tempat yang nak dijadikan asas bina Kaabah itu ialah malaikat. Allah hantar malaikat pergi tentu tempat tempat nak buat Kaabah. Orang yang mula-mula pergi -mula letak batu asas nak bina Kaabah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak dia Ismail. Nabi Ibrahim berdiri atas batu tu batu yang Allah kata maqam Ibrahim tu Nabi Ibrahim berdiri atas batu tu anak dia Ismail ambil batu suak kat dia dia ambil dia susun susun susun nak buat binaan Kaabah <tuh> Sejak daripada cerita Nabi Ibrahim buat Kaabah ni sejak daripada cerita tu Kaabah ni sudah jadi rumah suci kepada semua orang hatta orang-orang yang sembah berhala zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa dulu pun menganggap Kaabah di tempat suci dia. Cuma depa tawaf Kaabah tawaf ke kanan dan dalam keadaan tak pakai apa. -apa. Bila main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah dogol syariat dalam bab nak buat haji ni, maka Allah suruh Nabi Muhammad dan orang-orang yang ikut Nabi Muhammad tawaf Kaabah pusing kiri dalam keadaan arah. Ini cerita Ka'bah ni. Jadi sejak daripada belum main Nabi Muhammad Alaihi Wasallam lagi dah, orang-orang katia, mereka pergi duk pusing Ka'bah ni. Dan pada masa tu, orang yang duk bagi minum kepada orang hak duk main muliakan Ka'bah ni, ialah Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Dengan kerana itulah mereka ni bila main Nabi Muhammad bawa Islam, mereka tanya balik Nabi Muhammad. Mereka kata awak kami ni jahat ke? Siapa yang duduk bagi minum orang yang duduk main buat haji ni? Mereka kata haa nampak? Siapa yang duduk bagi minum ni orang main buat haji ni? Siapa? Mereka kata siapa yang bagi bantuan buat masjid ni? Jahat ke kami yang duduk bagi minum orang duduk buat haji ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, dia kira begini. Dia kira siapa yang sembah Allah Subhanahu wa taala dan terima aku sebagai nabi dia. Ini orang baik. Tak bagi minum air tapi tak mau terima Allah, tak mau terima Nabi Muhammad, bukan orang baiklah. Oh, maknanya apa buat ni? Kerana dia rasa hak dia buat terbaik sangatlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Baik dan ada satu riwayat lain dia kata katanya kata begini Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'ama akha hatta yasybi'ahu wa saqahu min al-ma' ah, hatta yarwiahu ba'adahu Allahu minan nar sab'a nadiq Mabayna kulli khandaqaini masirati khamsi mi'ati'a Diriwayatkan bersama sahabat Nabi SAW Nama dia Abdullah bin Amru bin Al-As Radiyallahu anhumah Kata dia telah bersabda Nabi Sallallahu SAW Barang siapa bagi makan Akan sedara dia yang Islam sampai kenyang Dan bagi minum dia akan sedaranya itu Daripada ayam hingga hilang dahaga Nescaya dijauhkan oleh Allah daripada api neraka. Tujuh kelebok, dia kelebok dia kata situ. Yakni barang siapa antara, yakni barang yang antara tiak-tiak dua kelebok itu perjalanan jauhnya hanyalah lima ratus tahun. Dia kelebok ni macam pareng lah, ha, macam kita kan kelebok rumah kampung kita ni ayah daripada tempat basuh pinggan tu keluar habis tu jumpa acang acang tu kelembung kelembung tu macam parit lah Nabi SAW kata siapa yang masa duk di atas dunia ni dia duk bagi makan saudara dia yang Islam yang beriman kepada Allah SWT dia bagi makan bukan dia bagi sekali dia bagi makan tak dia ni memang dia punya tabiat dia suka duk belanja orang makan Barang siapa yang macam ni punya tabiat masa hidup di atas dunia. Suka tengok orang baik-baik dia nak belanja makan, dia nak belanja minum dan sebagainya. Allah SWT akan jauhkan neraka daripada muka dia sebanyak, dia kata, Sebanyak tujuh parit. Antara dia dengan neraka tu tujuh parit. Antara satu parit dengan satu parit, lima batis tahun perjalanan. Satu parik, nak pergi satu parik, lima ratus tahun perjalanan. Ada tujuh parik, lima ratus kali tujuh. Mereka, lima kali tujuh, tiga pulima. Tiga ribu, lima ratus tahun perjalanan. Dia oh. dengan neraka Allah SWT. Weh, bagweh, bagweh. Kita pergi ke daerah. Tengok nampak orang baiklah, orang baik dalam kampung kita, tu imam masjid kita, tu imam surau kita. Orang baiklah dalam kampung kita, orang tua orang yang kita tengok memang orang tua ni baik dalam kampung kita, tengok dia makan, dia bayar. Dibayar. Belanja orang baik-baik makan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, jadikan budaya hidup dia macam ni. Dia jadikan itu budaya hidup dia. Allah jauh dia ni daripada api neraka sejauh tujuh parit antara satu parit dengan satu parit lima ratus tahun perjalanan kalau nak berjalan si muslimin dan muslimah kita ni dah, kita ni nak belanja bos kita supaya SSB dia bagikan kita air tu ni dia <guluh> belanja tilak orang kecuali kalau bos kita orang baik itu satu bab lain lah ni dah, dia belanja tu tujuan tu tak cantik Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Nah, dia kata meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Dan Abu Syekh ibnu Hibban di dalam Astawah. Dan juga Al-Hakim dan Al-Bayhafi. -Al ni nah, semua nama kita sebut tadi. At-Tabrani, dia ada satu kitab hadis dia yang dinamakan Al-Kabir. Abu Syaykh bin Hibban, ni yang kata ibnu Hibban tadi. Dia juga ada satu kitab hadis yang dinamakan At tawar Dan juga Al-Hakim dan Al-Bayhaqi, ni semua ada kitab-kitab -kita hadis dia. Yang dia kata, dan kata Hakim, sahihul isnat. Hadis tadi dari segi isnatnya sahih, saya kata, Begitu. Masalah. Memberi pakaian akan orang yang bertelanjang itu disuruh oleh syarah. Serta dapat balas baik daripada sisi Tuhan. Ha. Ni pula kita pergi bagi bantuan pakaian pada orang. Maksud orang yang telanjang maksud orang susah sampai nak beli baju tak ada duit. Teramai, ramai kan Ada lagi orang yang susah dia ramai lagi. Kita tengok di sekolah ni budak-budak main kolakkan pakai baju kita tahu. Mak kok dia ada duit tak ada duit kita boleh tahu. Kita tengok pakaian dia pakai kita boleh tahu. Dia ada duit tak boleh kena punya dan kita dok mengajar di sekolah-sekolah jenis sekolah bercampur budak daripada seluruh Malaysia sekolah asrama penuh ke apa-apa semua kita tengok budak-budak punya cara kita tahu dia ni keluarga ada duit tak ada duit belanja. Okey. Tengok ni jalan 2 3 langkah cakap handphone jalan 2 3 langkah cakap handphone tak payah belanja tak Saya belanja makan. Okey. Kalau kita tengok ni Allah punya susah tengok pakaian pun nampak bersih tapi lusuh buruk tu beratang dekat pondok telefon tu nak tunggu giliah dia main ni punya lah sabak tunggu pasal apa tu nak telefon dekat mak, nak abak kata esok perasa nak minta mak tolong doa esok nak perasa ada lah jenis budak jenis ada ada murid saya orang sekolah lagang solat mendengar dulu ni jadi doktor dah dah jadi doktor dah main jumpa di tempat kerja baru ni Mai main jumpa nampak dia pun sepal macam orang hebat lah. macam dulu masa kita duduk mengajar nampak lekeh ke lah insya nak nampak hebat lah kita kata macam mana habis dah mengaji dia kata Alhamdulillah saya. Alhamdulillah akhir tu masa universiti buat bidang apa dia kata buat perubatan kata, oh bagus lah habis lah, jadi doktor di mana dia kata di HKF hospital Kolopo. oh bagus lah sana kita pun bagi ke ni Bagus, budak bagus, kan? Itu so, kita macam mana? Belajar ni, tak tahu Ustaz tajar. Saya, kata tu saya cerita bila kau Ustaz. Kalau Ustaz ada masalah, dia Saya ni Ustaz, dia kata langsung tak ada minat. Langsung tak ada minat nak jadi doktor. Tak ada minat langsung. Saya nak jadi engineer, dia kata. Tapi mak dengan ni. Mak dengan ni kira tak lekang mulut duduk sebut hang kena jadi doktor hang kena jadi doktor hang kena jadi doktor dia kata jadi ustaz dia kata tak ada arah ustaz saya pun terpaksa jugalah ambil bidang perubatan tak minat jugalah dia kata, Habib Ham ngaji macam mana? Tak minat? Itu heran. Dia kata, ambillah. Dia fikir heran. Saya tak minat. Memang tak minat suruh. Dia kata. Orang lain ni punya lah minat nak jadi doktor ni semayang tu kita balik minta nak dapat perubatan ni. Bukan senang. Budak-budak yang krim, betul-betul saja dapat perubatan ni. Dia tak minat. Tapi mak dengan ayah mah dia kata, saya pembetul juga bagi jadi doktor dia kata. Tak minat, Ustaz. Sampai tiap-tiap kali nak periksa, Ustaz. Dia kata, saya tiap-tiap kali nak periksa. 6 tahun duk di universiti, setiap berapa kali periksa. Bukan periksa besar. Dia kata, periksa ujian bulanan ke, ujian semester ke, apa ke. Tiap-tiap kali nak periksa. Dia kata, without fail. Dia kata, tanpa fail sekali pun. Saya mesti telefon dekat mak saya. Suruh dia buat semayang hajat. Minta saya lulunya. Dia kata without fail Tak pernah sekali saya ambil ujian tanpa Terlebih dahulu telefon kat mak minta mak semayang aja. Saya kata Saya bila dah habis ni dah sampai lah ni dah jadi doktor ni ustaz Bila duk kenang-kenang balik Eh dia kata doa mak saya makabul sungguh dia kata Ayah ni punya nak suruh anak jadi doktor ni daripada sehat sampai ayah sakit sampai ayah sakit sampai tak boleh berjalan kena naik kursi roda ayah dia kata kat dia kata ya ayah satu hari nak tengok yang jadi doktor ayah dia kata contoh tuan, tuan dia mencerita kat saya dia kata ustaz saya tak lupa sampai mati insyaAllah saya tak lupa sampai mati hari ni convocation saya terima ijazah malam ayah saya mati hari ni ni hari ni saya terima ijazah ayah saya tolak kursi roda yang masuk pergi tengok juga tengok juga anak dia terima malam ayah mati saya lah mati saya saya tak lupa benda ni saya bila dengar benda ni saya bawa cerita ni kat anak-anak murid kita aduk-aduk nah abang kadipa. kata mereka kita apa tahu tak doa mak ngayah ni tajam lebih-lebih lagi mak ngayah ni ada anak yang bagus macam budak ni lebih-lebih lagi tajam haa eh? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Kita bila dengar, benda-benda macam ni, kita nak dengar, kita nak ambil pengajaran. Pasal apa dia bukan cerita saja dia melalui, dia ada pengalaman tentang benda ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Ha, dia kata memberi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian ini disuruh oleh syarak. Dia kata sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jermizi. dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyuman mu'min katasa mu'minan 'ala 'uriyyin katahallahu min hudril jannah. Maksud dia dan mana-mana orang mu'min yang bagi pakai akan orang yang beriman atas bertelanjang mana-mana orang mukmin yang pergi bagi pakaian kepada orang-orang beriman yang lain, orang mukmin yang lain yang tak ada pakaian. Begitu. <coughs> Nescaya memberi pakai akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada sutra halus di syurga. Begitu. Hmm? Terutamalah, terutamanya ni waktu dekat nak raya. Orang susah tentu anak 7, 8, anak sampai 10 orang kan? Okay esok nak raya esok hari ni tak ada lagi baju raya anak tak ada lagi. duit yang duk ada tu duk pekin-pekin nak bagi lepas buat masak makan hari raya je duk pekin belanja tu nak bagi lepas ketupat nak bagi lepas apakan daging apakah sikit, nak masak, nak cicak ketupat setakat tu je baju raya anak memang tak lepas anak, anak 10 kalau beli dekat 3 orang 7 lagi kecil-kecil semua tak saya beli orang macam ni kalau jumpa kat kita tuan-tuan pergi -tuan, beli bukan gaduh beli baju sampai 7-80 ringgit pergi beli baju belas-belas ringgit ni bagi seorang sepasang kat anak dia dia tak cakap apalah jendah-jendah ayam masak dia ke ya? dia tak cakap lah kawan saya dari Johor dia tu Johor Baru tadi dia telefon tadi dia telefon dekat kat cuti sekolah waktu itu dia kata saya turun mai lah sini dia orang Johor tu Johor baru tu dia kata teringin nak tengok ustaz dia kata hmm. duduk dengar ceramah saja turun mai hmm. nak mai tengok ustaz dia kata turun turun mai pula ustaz tak dekat rumah pula dah dia kata tak apalah saya pun pergi sibuk cari balik kawan-kawan lama apa semua gitu gini cari Jumpa satu kawan lama mengaji di universiti dulu sama. Dia kata akhirnya pergi rumah kawan ni apa semua. Dia jamu makan apa, -apa. Korang. lebih korang. Lepas tu dia bawa saya pusing-pusing jalan-jalan. Saya pergi di Bali ustaz saya biasa dengar kata Ustaz, Ustaz cerita tentang orang baling, kata orang baling ni kebanyakan susah. Jadi saya habaskan kawan ni baling pergi mana. Dia kata apa hal sahaja, Rada nak tipusin tengok baling. Kawan ni bawa api, bawa api masuk. Dia kata, ya Allah Ustaz, Dia kata, saya tak terintas dalam kepala ada rumah macam ni di Malaysia. Orang Johor baru bukan orang Singapur. Orang Singapura lagi tak pernah tengok. Dia duduk Singapura mana ada rumah lagu rumah kampung kita ni? Tak ada. Dia main-main tengok ada rumah-rumah peta empat lagi lagu tu je. Tangtu tidur, tangtu makan, tangtu nak bersembang, tangtu segala-galak duduk dalam peta tu. Dia pergi tengok rumah lagu tu. Dia heran. ni tak tahu nak apa Dia kata adakah orang duduk dalam rumah lagu ni? tengok-tengok sungguh anak-anak dia lari turun tangga apa semua belakang kepada rumah 4 lagi ni buat pelukuh-puluh habu handuk basuh pinggan mangkuk dan sebagainya dia tengok logo tu eh dia kata tak sangka kan eh. dia kata ada susah macam ni ya dapat dia tu ingat ke formula One dengan twin tower Petronas tak sangka lah ada logo ni dia kata bila tengok-tengok ya Allah ada lagi dia kata logo ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia serikanya. Jadi nak abangnya kita ni Allah bagi. Dikit ketenangan ni hina-hina lah. Bukan seorang bagi setengah daripada duit kita. Bukan seorang bagi semua. Bagi dekat mana bolehlah. Boleh lima ringgit, lima ringgit. Kalau semua orang teringat nak bagi lima ringgit. Takkah itu memberi satu kemudahan kepada orang susah. Semua kan. Dia ni teringat nak bagi 1 dia ni teringat nak bagi lima kupang. Orang susah rasa sangatlah senang hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata syurga itu mahal harganya. Oleh itu dia kata payah untuk nak mendapatkan syurga itu. Ha tu dia. Dia nak dapat syurga ni kan sama eh. Walaupun kita duk jumpa dalam hadis Nabi ni napa? Kata kalau mudah sangat nak dapat syurga ni. Dah, dia kata syurga ni mahal. Bukan senang nak dapat. Benda mahal. Tentang senang kan dapat benda mahal? Mutiara tu. Mutiara tu kalau nak mutiara ni mahal. Nak dapat mutiara, kena selam tu. Laut dalam tu, kena selam ni. Belum tentu selam tu selam boleh mutiara. Tak sangka boleh satong so kurita. <tong> <tong> nak dapat benda mahal tu, air, bercerai nyawa pun boleh jadi. Islam ni benda mahal. Dia kata. Nak dapat Islam dekat kita ni bukan senang tu. Bukan senang dah dapat islam bakar mak islam ayah islam kita jadi orang islam dah dapat islam bakar ni belum tentu lagi kita boleh jadi orang yang beramal dengan islam belum tentu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w ketahuilah lah saudara ku dia kata syurga ni boleh dibandingkan dengan barang yang dibeli surga ni kalau kita nak banding dengan barang yang kita boleh beli, boleh banding dia kata. ataupun dibandingkan dengan rumah tempat kembali, kerana ia dibeli oleh orang mukmin dengan amal ataupun macam rumah lah kita nak dapat rumah, bukan rumah bagi saja, kerja bukan rumah punya tulang 4 kerat guna habis-habis tak -habis impon duit sikit-sikit baru boleh buat rumah, abang kita duduk seduh, nak dapat rumah tu pun susah, dia kata, nak dapat Islam lagi susah, begitu dan tempat kediaman yang akhir bagi orang-orang yang beriman ha, dia kata ni kan pula syurga syurga ni tempat kediaman akhir bagi orang yang beriman rumah tu tempat kediaman sementara syurga tempat kediaman akhir situlah sud kita itu ni maka seorang yang mukmin, yang ilfak akan dirinya itu hendaklah tamak dia membeli syurga itu dengan simpang dapat masa tamak pada membelinya iaitu masa tinggal dia di atas dunia Siapa nak syurga, dia kata atas dunia ni kena tamak buat ibadat. Buat ibadat kena tamak. Tak kira cepat letih. Tak, tak boleh. Ni semua tak boleh. Mengaji kena rajin. Semayang kena rajin. Baca Quran kena rajin. Kena tamak buat benda-benda baik ni. Dia kata. Atau segera kalau berbuat amal itu. Supaya lekas-lekas kiranya mencapai syurga itu. Ataupun dia kata takat mana hadu-adu lak buat dulu oh tak maulah duk tangguh tu kata ni aku ni lah Dok kerja di ipuh ni tak dan nak mengaji. haa oh, dok kira lagi tu aku ni lah <coughs> ingat dah lah sikit masa ni tak dan Dok lah. duk berulang pergi ipuh balik pun sampai sayuk-sayuk tengok lah esok tu kalau dapat tukang aku belah teping ke apa boleh emolah eh, mengajib haa <coughs> oh, mai tuan-tuan orang hak jenis duk tangguh hak jenis duk tangguh bini dok duk pun pulang maulah Ha? bini kata ayah dia ni dulu belum kahwin janji lepas kahwin nak berhenti, tak <tuk tuk> apa cuba-cuba <tuk> lepas dah kahwin tak berhenti juga, janji kata itu dapat anak berhenti ya? dapat anak tak berhenti juga dah dapat anak, setakat nak janji dapat cucu pula pun nak berhenti kan? ha, bini pun don't my pet juga dia kata, dia nak beli berhenti, berhenti, berhenti. dia kata Alhamdulillah jadi bertanggung. nak buat baik pun bertanggung. nak berhenti benda tak elok pun bertanggung. Itu kerja kita. Dia kata demikianlah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa takut dia akan datang gendala di jalan ia berjalan itu nescaya berjalan lekas dengan ia tak berhenti siapa takut takut kok jadi arai kok jalan jalan cepat-cepat takut kok sat ni jadi arai kok jalan apa macam mana jalan lagi cepat-cepat supaya sampai cepat lagi duk buat lambat lagi banyak kemungkinan arai nak nak jadi kok jalan kita buat kaita nak pi Kuala Lumpur. Sebelum bertolak pergi Kuala Lumpur, tu kaita tu elok. Bila naik nak pi Kuala Lumpur baru bertolak daripada paret pun Sampai bagan serai dia tu bunyi karet-karet, karet-karet, karet-karet, selingah tu pesan-penang. Apa bunyi ni? Apa tu nak jadi aral tu? Eh, gimana nak buat tu? Jalan tu gimana nak buat tu buat slow, tu buat selur, tu buat selur, tu buat singgah, minum ayam sana-sangih lagi. Hmm, tak lagi tak sampai Kuala Lumpur. Kata saya kena tarik oleh mana rumah. Dia kata kalau cepat-cepat eh, pergi sampai tempat kita nak pergi. Dan, Sama lah juga dia kata. Barang siapa takut ia akan datang gendala di jalan dia berjalan. nescaya berjalan lekah dengan tidak berhenti. Dan barang siapa berjalan dia dengan tidak berhenti. nescaya sampai dia ke rumahnya. Yang ini, yang jadi selamat ia daripada bahaya dan gendala di jalan itu. Nak balik daripada Maik, Daripada Kuala Lumpur Masa pi ok Masa nak balik Dia tu buat bunyi Pelik lah dalam kereta ni Tak lagi bunyi Penyuruh tu Sehari penyuruh bunyi... Nak kata Tikui tak menasabah Kata ni duk bunyi ni atau saja buat lambat lah Berderah pergi sampai Cepat jgit eh. Nak jadi apa pun Sampai di rumah ni senang Kita kenal pomen Wah pokok ceri Kita kenal tanur tanur Kita kenal. Nah, kalau pih rosak di Kuala Lumpur, dengan tak tahu siapa main-main dia tukar apa-akan sikit dia balik dari tengah dua ribu kat kita nanti kita kita ambil rita ni aku balik naik bay <tuk> <tuk> cuma salah kata. maka demikianlah juga siapa yang takut dia akan jadi kendala dirinya daripada sampai ke syurga dan mencapai syurga maka hendaklah dia beramal dengan segera dia bersungguh-sungguh beramal itu oh, macam tu jugalah kalau kita ni matlamat nak pergi ke syurga kita takut selagi jadi aray kot jalan sebelum sampai kat syurga pulun buang awal-awal duk kata tak apa aku ingat lepas pencin ni ku mulak sungguh-sungguh <laughs> lepas pencin ni ku mulak sungguh-sungguh duk baca pencin lima pulima dia bertambah setahun pula jadi lima puluh nak elok sampai lima puluh lima Tuhan bagi pencin dulu Hak nak pension, katanya 56. Tuhan pensionkan kita dulu, umur 55. Tak ada buat apa lagi. Tak ada buat apa lagi. Dia ingat pension, 56 Duh, tu nak mula, sungguh-sungguh. Kan? Dia ingat, tak ada nak bersungguh. Dia ambil kita macam 55. Macam mana nak pergi jawab apa depan Tuhan? Nak jawab apa depan Tuhan? Begitu. Kerana gendala hidup itu, banyak yang menjadikan payah mencapai syurga. Ah, ha, bila dia main gendala dalam hidup ni susah kita. Tuan, tuan tuan ni kita masa duk okey ni, masa duk sihat ni, berasa nak main mesin boleh main, berasa nak pergi mengaji boleh pergi, Buk... lah ni lah kalau nak buat apa pun. Faham, kata dia main sakit apa ke itu ni, sampai nak mengaik tak boleh. Tak sah <tuk> tu, ingat nak buat apa masa tu. Tak tu, sah ingat nak buat apa, sampai nak pi pancung pun orang kena uzung buat pi. sampai nak ambil ayat semayang pun kawan kena jowih ayat bagi tangan kita, masa tu duk tu, ingat nak buat apa sebelum dia main aray tu sebelum dia main gendala macam tu sebelum tu buat dulu sungguh-sungguh dah buat itu dah main umur 50 lebih main umur 60 lebih dia sakit pun dia tak ralat sangat rasa pasal-pasal Pasal kita jaduk peperti awal lah benda-benda ni semua begitu setengah daripadanya datang sakit ha, tu dia ahli tani yang dikata setengah daripada gendala ni dia main sakit <tuh> ataupun datang balap ataupun sebagainya dia duk main macam-macam begitu -macam. maka apabila datang gendala itu sudahlah tidak tercapai syurga itu. Senda Nabi SAW lagi ala innatil atallah yadiyah. Ala jannah. Tidakkah barang-barang Allah ni mahaai? Dan tidakkah bahwasanya barang-barang Allah itu ialah syurga? Kemudian. Lah kali Nabi simpul balik Nabi kata ketahwida. Barang kalau Allah punya semua mahal Barang kalau Allah punya semua mahal Syurga hak Allah punya mahal Ni hak Tuhan bagi badan kita ni mahal Ni semua hak Tuhan punya Mata kita, hidung, mulut kita, telinga kita semua hak Tuhan punya Semua hak Tuhan mahal Mata kita dia rabun-rabun, dia buta dari sebelah Tuan-tuan tak ada harga boleh beli biji mata di kedai mahainya mata tu satu handbagi ni tapi tak ada jual di kedai kalau ada jual tu satu bank juga orang boleh beli tak ada tak ada jual biji mata ni tak ada jual kalau ada pun pasang-pasang saja bagi elok je eh, tapi tak nampak tengok dia buk mata batu tu nampak lagu idea ni bila yang eh, boleh celena dia kata tengok lu celest ropannya kawan masalah biji mata buk tu beda nak bagi comel eh, saja, tapi tengok tak boleh lah Hak Tuhan bagi ni aja, Hak comel pun comel, tengok pun boleh. Barang ni kalau Hak Allah SWT punya mahai, Cukup mahai. Saya habang dua kali tak di turun ni. Hak cerita gigi palsu mahai, Dua kali dah habang. Ulang lagi sekali. pasal dia tak tak mudah. Dua yang tu sahaja. Tapi hak tu lah anak abangnya. Hak tu lah anak abangnya. Kata mahal. Barang Tuhan ni. Kita buat elok macam mana. Puntung 7-800 ringgit pun. Makan duduk yang tak lelak ke. Tak pandu dia demo gigi hak dah han bagi tuah maka nabi SAW alaihi wa salam kata Allah innatil atallah fi ghadiyah bahawa barang Allah Maha Hai ya ke dah hak Tuhan bagi, bagi asal ni memang Maha dan tidaklah bahawasanya barang Allah itu ialah syurga dan dalam banyak-banyak barang -banyak Allah yang Maha ini syurga paling Maha nabi kata syurga paling Maha ha, kita rasa kesihatan ni pun Maha Hai dah Sehat ni pun mahirah. Pergi di hospital takut. Tentang duduk hospital takut. Ya Allah. Dia duduk main. Tetap duduk di bahagian kecemasan. tu. Macam-macam pesan nak sampai. Ya Allah. Kepala sebelah sat lagi sudah dia dah tak tahu nak habaq tu betul lagi ambulans masuk main dia ni kata kenun terbakar di rumah dia sat lagi sat lagi tengok patah kaki tangan sat lagi sat lagi tengok main muka pecah darah mengambur-ambur macam-macam hak tu ada tu patu hak jena jenis berdarah hak jenis tak berdarah ni nampak elok duk ajak-ajak tapi yang sakit ni biar saja yang tak sakit macam mana Tengok lagu okey saja duk macam-macam. Kita pun duk heran dia ni saja nak merehatkan. Nampak macam ni. Nampak macam ni. Kita pun pergi rapat dengan dia lagu nak buat tembak, Tanya, baru masuk kan? Tanya. Dia kata baru masuk apa? Miti pun menyempah lah tengok saya. Dia pergi jawab lagu. Cuma nak kata lama dalam duk macam-macam ada pula sakit apa ha, ini dia kata, sakit lagu sayang ni payah nak abang yang tu yang orang pakai duk menyempah tu dia pakai tak sayang sihat yang kita ni sakit dia mula ada meletak kat kitab mula nak balik tak boleh pula dia dengar dia beletak ropah-ropahnya tak ada kesehatan ropahnya Tuhan ambil sihat dia tuan, -tuan ni banyak dia ada dalam masyarakat kita banyak dia ada dan ada orang tu pula Tuhan bagi sakit rungsi sakit rungsi apa punya sakit pun tak tahu dia rungsin ceng darah ok jantung semua tak ada masalah apa apa pun tak ada. apa masalah pun tak ada badan sedap elok apa semua rungsin dia duduk sorang-sorang dia teriak dia rungsin dia jadi duduk fikir apa sampai bini dia pun rungsin ke dia <guluh> dia tak tahu rungsin ke siapa bini tu rungsin ke dia bini tu pun duduk tanya abang apa ni jadi aku rungsin tuan-tuan tuan-tuan contoh hak buat ni bukan saja hikah tapi jumpa kat orang hak ni jumpa dah kesian kita pun fikir habaq bini dia mai abah kat kita ustaz buat ayat-ayat apa boleh bagi kat dia agak boleh buat ayat-ayat apa kita-kita sayangnya tu dia tak habis cuma dalam Quran ha nak tulis orang tak tak tak tak boleh tulis bukan bukan jampi apa tak ada cuma dalam Quran Tuhan kata ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukan tulis pun ada kata tak payah tulis lah. Bukan nak suruh balik baca bunyi ayat ni. Cuma nak bagi faham. Tuhan kata ketahuilah dengan ingat Allah itu hati kamu tenang. Rusil ni maksudnya hati tak tenang. Tu dia rusil. Jadi ubat dia bukan ayat ni baca bunyi tak. Ubat dia ialah ingat Tuhan. Bila kita ingat Tuhan ilauzi tu hang bagi astaqila dia bagi ketenangan dekat kita adalah bini ni pun dengar-dengar dia -dengar, tulis boleh dia duduk kira nak suruh tulis juga tak faham juga dia dia pun orang banyak <tid> muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia ini ilmu tak ada kita kata itu. sebab kita kata kita kena mengaji tuan bila mengaji baru kita faham bila tak mengaji Ini serak macam mana pun tak mahu nak faham juga begitu ha dan telah dimisalkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam akan syurga itu barang jualan dan mata benda yang mahal harganya maka tidak dapat barang mahal harga itu melainkan dengan bersungguh-sungguh mencari dan menghimpun akan harganya itu dan harganya ialah amal kita kalau nak beli satu benda mahal kena himpun duit ya. nak beli benda mahal nak beli syurga Allah yang mahal ni harganya ialah amalan Kena beramal lah. Baca Quran kena rajin. Sebaik-baik zikir. Quran Baca Quran. Itu sebaik-baik zikir. Tak payahlah piduk cari tuk guru tu, tuk guru ni minta ijazah zikir apa saya nak amal. No, no, no. Baca Quranlah. Itu adalah ibu segala zikir. Baca yang tu, pahala ni Allah punya bagi. Tak tahu nak abang tu macam mana. Baca Quran. Itu ceritanya. Dia kata, maka siapa yang dapat harga syurga itu dan dapatlah ia akan syurga itu di, di badatnya. Itu dia. Dia kata, di, di belinya. Siapa dapat syurga, nah, dia dapatlah apa yang dia nak. Itulah. Kemuncak kepada reba Allah kepada kita. Bila Allah reba dekat kita, Allah bagi syurga. Dan kemuncak kepada ni'mat ahli syurga ialah kerebaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan jika tidak, maka tidaklah. Dia kata. Dan kata Abu'a Iza'at-Tirmiri ini hadis hasan lagi gharik. Lepas ini kita masuk. Bab maja'afi taqqishubahat. Ha, cerita tentang benda. Tentang kita disuruh supaya menjauhi. Dan meninggalkan benda-benda syubahat. Dan ini dulu kita baca dalam bakjur beli. Tapi yang ni dia nak cerita syubahat dari segi amalan dan sebagainya. Wallah. Soalan. Saya kata. Malam ni iaitu pukul tengah pukul 11.30 malam saya akan ke Kuala Lumpur. Oh, saya kita doakan dia selamatlah. Ha, dengan menaiki kereta api. Dan saya dijangka sampai di KL Central lebih kurang 8.30 pagi. KL Central jangan lupa bawa pasport. Ha, saya lagi mak dia kena hambat dia pi hantar pasport. Saya <laughs> tengok iklan tu. Baik, dia kata muskil saya ialah saya akan lewat Semayang subuh apa yang patut saya buat dia kata cuba bayangkan ustaz yang menghadapi suasana tersebut kena jawab juga lah pasal saya Saya kata, apa yang patut ustaz buat dia kata dia gini Islam dia bagi kemudahan bagi orang yang musafir kemudahan bagi orang yang musafir sama ada kita nak pergi KL El Central ataupun kita nak ke Pertorbang nak pergi buat haji di Mekoh dan sebagainya sama lah keknya apa? kek kita dalam musafir dan kita nak semayang dalam keadaan kita tu atas kenderaan. Islam dah bagi cara dia. Yang pertama apa? Mesti ada wudhu. Berudhu lah. Wudhu tu. Tapi tentulah boleh ambil wudhu. Tak ada masalah lah. Takut berjalan. Perbalik-perbalik boleh. Masuk dalam pancoh dia ambil ayat. Semayang semua boleh. Untuk nak mengelakkan daripada timbul masalah. Bawa ayat mineral batu besar tu. Mana nak cakap masuk-masuk dalam kiri tapi buka-buka pencong tak ada ayat. Ha, jadi bawa ayat-ayat mineral bocah besar tu bawa. Jadi masuk dalam pencong tu ambil ayat semaya. Bila dah ada ayat semaya dan sebagainya main duduk atas bangku kita ni, duduk atas bangku kita zon kata hak duduk depan kita jauh ke belakang. Masuk waktu subuh Allah buat kebat semaya subuh dorkah. Hmm. Kita doa atas bangku. Hal keadaan dia mudah macam tu sahaja Takbir, Allahu Akbar, kiam dengan Baca patihah apa semua, hak mana patut badan kita baca dan sebagainya Rokok, Allahu Akbar, bongkok sikit Semi'allah buliman hamidah Sujud, Allahu Akbar, bongkok lebih daripada kadar hak kita buat masa rokok tadi Kalau rokok, bongkok sikit, sujud bagi lebih, sikit lagi Begitulah, sampai habis dua rakaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembayang itu, sudah dikira sah, di dalam agama dan tidak perlu ulang. Selesai? Macam itulah, naik kapita terapi ke, naik kapita ke lebar ke, apa ke, yang sekiranya-kira menyusahkan kita untuk nak dapat tempat sembahyang yang proper elok kecuali, kalau sekiranya kita naik kaita, nak pergi Kuala kita boleh tinggal banyak tempat saja, pergi buat mengadah, tak mahu tinggal, dia okay, lagu duk kaita pula, tak keberat Allah yang ni mengadah lah dia panggil yang ni mengadah, yang ni kena munti lah, yang ni tengok tang mana bukit gantang ke apa, tang mana ada tempat cantik, turun pergi semayang di surau ni Ha, ini dalam kes ni tadi dalam kes harita api takkan kita nak pergi buat kacau di lepas nosur konti tonton mana tak, tak boleh lah yang ni dia pakai pengganas lah tak boleh mencari. itu tu boleh faham ha, yang pentingnya ialah semayang jangan tinggal ha, yang pentingnya ialah sembahyang jangan tinggal tinggal semayang dosa besar dosa besar tu tu cakap soalan kalau orang tinggal semayang tu cakap soalan kita tak mau dengar Semayang yang menjadi tiang agama ni Yang boleh tinggai Semayang yang Nabi kata Membezakan Islam dengan kapal ni Itu yang tinggai Tentu yang nak melembang soal ekonomi Islam tu so. semayang, semayang dulu Semayang elok Semua tak lerak Yang tu asas Baru kita tembak ke lanjutan Jadi semayang ni Abang kata Sangatlah pentingnya Jangan sampai tak semayang Bukan kita saja Anak-anak kita, isteri kita Jangan sampai tak semayang Ada juga dalam kek-kek tertentu ni Semayang ni masya Allah Masuk waktu semayang Semayang awal waktu Jemaah di masjid, di surau, Anak bini tak semayang Anak bini tak semayang hmm? Bini kalau sikit tak semayang Anak memang tak semayang Pok. Alhamdulillah Kita tak mengapa macam tu Ha? Quran kata "wa am pusakum wa ahlikum nar". Quran. Maknanya kena, ya ni kena dah, kena. Ah, tak boleh pula, tak ni bila kita duk menarah anak, tak sembah, isteri pula bijak buat Allah, dia kata ayah dia tu bila baru mula sembah, ya ni buat rosak anak-anak. Ini buat rosak. Ada juga, ada juga kadang-kadang dia pergi jadi lawyer tak kena tempat. Kan? kita nak anak kita dosa so, semaya kita marah-marah dia tak nak dengar kita duk babah anak ni dia pergi masuk macam tu dia kata Allah yang ayah dia pun yang kita tu bila mula semaya dia berkata begitu anak tu tentu dah kita tak leh bentuk kita hilang hormat anak pada kita pasal apa bini kita buat rosak kita ai tak mau damai tak mau ni sebab tuan mengaji ni bukan kita saja isteri kena mengaji <coughs> isteri kena mengaji kita saja main mengaji, kita balik nak Suami so, dia tak boleh Tak boleh, pasal apa? Pasal dia tak mengaji Suami dia cakap Dia korang hormat suami dia, sebab dia kenal suami dia Daripada awal belum nikah dulu, dia kenal Rangan macam mana, tiba-tiba Seminggu dua ni balik main nak bercakap Dia tak ada hormat dekat kita Kita ada banyak masalah Bawa dia main, bagi dia dengar Ustaz cakap, tak kira ustaz mana pun Suruh dia dengar ustaz cakap Balik, kita sembang Ha, dengar tadi ustaz kata begitu. Kalau dia kata Allah Dulu-dulu ha, Kita kata dah Dulu-dulu punya cerita Aku pun tengah nak pemberit Aku nak pemberit diri aku Aku mohon pun pemberit sama Abang seperti Jadi dia tak boleh nak kata apa ke kita Aku bukan kata aku ni pandai Tengah alim Tengah mana apa tak, tak, tak, tak. Aku baru nak pemberit Dan aku nak hang Sama dengan aku Kita pemberit Jadi dia tak boleh nak kata apa Kalau dia tak main mengaji Kita balik-balik abang ke dia. Ha. Sakit je lah nah, Lepas tu jumpa ustaz-ustaz Doa-doa Bagi lembut hati takde apa Kita kata awak Anak besar kali Wapa umur Bukan anak no, Mak dia ha. Tak mahu Kita ada ingat ni Kebanyakan main jumpa ni Pasal anak Kita tanya anak tolong besar mana Yang nak doa lembut hati ni Bukan anak no. Mak dia, dia. Allah Kira-kira Awak Aku cerita panjang, tak bagi doa sudah. Doa, doa, doa dah bawa mai bagi tuan-tuan. Mana ada manusia tak tak elok sampai ketulah elok. dah manusia nama kita manusia ni dia start kalau kampung apa betul-betul sementara dia nak duduk atas rail elok berjalan elok semayang lima waktu tak tinggal ni jenuh. Jenuh. Enggak, sabang kena banyak. sabang kena kita kena sabang banyak. Orang perempuan ni pula nabi kata apa? Ah ha, ni bil al dijadikan daripada tulang rusuk ah paling atas dan tulang rusuk ah paling atas inilah yang paling bengkok nabi kata kamu pembetul dia kasak-kasak dia patah patah patah ni maksud apa tuan-tuan saya lepas hantar saya balik rumah dia patah ha, hmm. nabi kata pembetul dia elok dia bengkok pembetul dia elok kan kasak, -kasak patah pembetul dia elok jadi siapa di kalangan kita ni Yang Allah Anugerah Isteri yang taat Berugama Sujuk syukur pada Allah Syukurlah dia taat berugama Kita terhalik dia boleh tegung kita Soal didik anak-anak Boleh serah kat dia Boleh serah kat dia Dia buat ni kita puas ni Kita dengan takdan kalau oja begini balik sekali-sekala kita test Anak kita panggil maik baca Quran Baca elok sedangkan kita tak mengajak tak hantar pergi mengaji mana pun mengaji tak mak dia je tetap dengar mengaji elok sayang sayang bini ni sayang semua lah. terima kasihlah lah kata hang, tolong jaga anak-anak aku anak han ni jaga pergi elok terima kasih kat han banyak-banyak dia pun kita pergi kata terima kasih kat dia lalu tu tuan-tuan kembang hati ni oh, kembang seronok lah kita menghargai dia susah kan lah, nak jadi keluarga elok ni bukan senang lah bukan senang kalau Tuhan bagi anugerah Anugerah Tuhan yang mesti kita syukuri. Nah, mudah-mudahan Allah bagi kita keluarga yang baik-baik. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah yang tidak baik sila saya. Saya tangguh dengan tasbih kafara dan suratul an. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahsulminalaikum. Illalladzina aminu. Wassalam. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حباه وياهين عما ويكاف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك فضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فطهنا في الدين وعلمنا التأويل وحدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا السباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا فرحونا وتفرقنا من بعده